a në i kjetë prënuar. Sikur që e lësë Allah në manuar që më katët në i kjetë falë. E lësë Allah në manuar që të kemi pasur mundësin që Allahut në kjetë dënë sukses që të kemi arrit që limin e kërkuar për të sinë kemi folën në filëm të Ramazanit që është dashur të arrim për mes këti agjerime. Pa dushim se para se të vinë muaj Ramazan, por edhe gjatë muajt Ramazan, besimtari dhe besimtareja, knaqen, i gëzohen agjerimit, i gëzohen Ramazan, por janë të shëqruar më një lej brengë, janë të shëqruar më një lej në garkese, sa a thua valë, si dhe të apresim, sa a thua valë, si dhe të agjerojmë. A do të kemi mundësi, a do të kemi shëndet, a do të kemi mundësi që tja i apim ha konsiduat në agjerim, në ledzim të Koranit, në falën e namazës i duhet e kështë mërat. Pas të gjithashtut, është përmenur se njëri u përtu konsideruar fitimtar në Ramazan, duhet të del i falën nga mëkatët, dhe kjo është sfit në vete, që përbesimtarin është një brengë, Andaj gjitha këtu në kanë shëqruar, krasë kënë atësibet të tira të shumë, da qemi kënaqër duke agjeruar, e duke adhuar Allah në gjellëhu ala, duke lezuar, Kur'an në duke falë namaz, e kështë më radhë, si ku që dhash, e losë Allah nëmanuar, që të gjitha këto të ne i ketë pranuar. Tashme kjo brengë ka kaluar, tashme nuk e kemë më brengën, a duke kemë mundë si të agjerojmë, nga se e më ka shkuar, nuk është maja ngarë kese se a do të kemi shëndet, a do të kemi mundësi të falemi sa duhet të kërkujmë fali nga se të gjitha këto kanë shkuar kështu të shkjo bot gjitho gjë, ka mundësi tjetë pak e vështir pak e rënd, për shkan kalan, duhet pak sabër ndaj, si kur që thot Ibn Kaimi Rahimullah edunja saa fej alha taa Ibn Kaimi Rahimullah thot kjo bot është qaste është momente, nuk është më tepër. Andaj mundohë që të është ndërështë në adhurim dhe vepra të mira. Shkan kë jetë, pëllaj, sa do që të jetë e gjatë me vite, sa do që të jetë e mbushë me probleme, shkan. Dhe dëshmi më e afert, për neve është muera më dhe. Hyri dhe shkaj, subhanallah. Për shumicën për neve, për thua e se djekarë. Për shumicën për neve, për thua e se Ka që një orë, jo më të eferë, por ja shkoj. Aliju radiallahu ta ala anhu, kur përfundën të Ramazani, e kishtë e zakon që të dilëte në gjemat, të këmëslimanët në gjami, dhe të thënëte. Kush është ajë që ka fituar, e tia urojmë fiturën. E kush është ajë që Zotë në ruajt ka humbur, e të ngushlojmë atë për humbjet. Andaj, Ramazani ka shkuar, tash me jemi gati në gjysmën e muajt pas Ramazani, në që valjë. Ka shkuar Ramazani me punë të mira, e me veprët të mira, e me agjerimin ton, e me Ramazin ton, e me nëzimin e Kur'anit, i po ka shkuar Ramazani edhe me të metat tona, e me mëkatët tona, e kështë mëra. E lësë Allah në manuar që kër Ramazan që ka kaluar të jetë një dëshmitar i drejt, i denj, i mirë, i përshtatëshëm, i dobeshëm për neve, ditën kërë do të akojmë Allah në të barë e këvotale. Sikur që përmena shikuhet në ruar, pasë që kë brengë, ta shumë ka kaluar, nuk është mu, as, nuk është arsyshme mu që të brengohë se më për këtë qërstje, a do të kejmë të ajërojmë, nëse kjo ka kaluar. Ta shë muslimant e devatësh Muslimant e mirë i shëqërë një brengë tjetër. Ta është ata e në një halë tjetër. Cële është e halë? Cële është e brengë? Ajo është se a thua valë a ka pranuar Allahu i manuar a gjërimin tonë. I kërështë thotë, për po, qështë ka pranuar, mërë në lodhë. është e vërtetë. Mirë për po lodhja, nuk është të shenë e, e drejt për dhe të pranimit. Po, lodhja paguat, njëri shpërblet për lodhja, po nuk më të më bërë shtetim e të më lodhja, se nga është pranuar. Allahu gjallëvala përmend në surën e lëgashia, se ditën e gjukimit, Allahu në ruajt, do të ketë njerës, do të ketë personat të atil, që? Në ftyra do të jenë të lodhur, jenë lodhë të punu. Mirë po, Allah do tasla nara hamia. Nëpër thellëmin e tyre do të jetë ku Allahu na ruaj, me në zjarr. Është vërtetë një lodh, edhe wallahi, duhet të kemi mendim të mirë për Allahun e Madh, për Allahun bujar, për Allahun e mirë që e kemi, sa Allahu do të na japë ndrrimet ora. Mirë po, nuk është ke mjaftuar. Duhet kemi edhe brig. Një zonë si mir student i Zelshum ai që e ka brengë suksesin, kësë e ka nga të atil që nuk e ka brengë suksesin, po kërë i sukses, i këzot, po dështaj, fat, shala, do futem në provim herën të të të dhe këlejë. Nuk është për te brengë e madhe, pranimi apo mas pranimi, sukses aso apo mas suksesi, nuk du të imit atil, nuk du të imit nga muslimant e zelshëm, që e ka në brengë pranimin, Andaj, studenti i mirë, para se të futë në përvim, e tërbren nga tjërse, a thua valë, qëfar pjytët do t'i bje profesori. A do t'i janë nga ajo pjesë që e kam suar më mirë. A thua valë, do t'i kujtuan përgjigjet gjatë ledzimit të pjytjeve. A thua valë, do t'ket mundësit të ija përgjigje për mbledhse të sakt konkrete në pjytët. Kjo është bre nga t'i para se të futët në përëvem. Kur futë në përëvem, i ja angazhuan me përëvem është, bëm pjutje, lezëm pjutje, krym përgjigja, për thundej kua, den nga përëvimi. Bren nga ati, kur den nga përëvimi cilashtë, është një bren që e preokupan, nuk e len rëhat, a thua val, a kaluva. A thua val, po nështë da kam, kam kalu, po si kam kalu, ma zval, kjo lan, do të ma prish, në tërmesatarë, diri me të një kam pas notat e shkëllqyra, të është ka mundësi kjo kjo land nuk kamar notë mirë, ma prish bukurin e notave tjera, ma prish notën mesatare, edhe pësë është kaluse. Kjo është brengë e studentë të zëllshë. Edhe në, e kemi brengë, pas e kemi kry, a thua valë, si do të kalumë. A është këra ma thërë, a i që do të ne përmirësën notën mesatare, të raportet të në me allonjële levalë, Apo Allah në, në ruët do t'a ullë. E kemi pas në të mesatare për shambull kache-kache, por t'a shkyra ma zonë, është pranu, po me përmenu të dobët, kaluse. Po, dikur sot, o, veç e bletit kaluse, po, veç. E prilët në të mesatare. A e dinë që ka do tëtë me prilët në të mesatare? Me e nëmvlerësu dhe me devalvu mundin e madhë që e ke bërë më herët. Ke pa dëshim se, nuk është e letë, për një musliman apo muslimane të Alzirit. Aliu radhiyallahu anhu gjithashtu një thënie thot se ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam preokupoheshin me sinqeritetin, preokupoheshin me veprën derisa e krynin, pas sa e thefondonin veprën. I tër shqetësimi, e tër brengja e tyre ishte se A pranej Allahu që levala. Hasan al-Basriu, Rahimullah, shikonë në ruar, thënëte, do të isha shumë i knaqër, do të isha shumë i knaqër, po që se do aria të di se a thua val, a ma ka pranuar Allahu një vepër vetëm. I thanë, një vepër? So vepër të mdhaj ke bërti? Thanë, një vepër në që fësa Allahu ma ka pranuar, do të ishta shumë i këzuar. I thanë, pse për një vepër po thua kështu? tha Hasan el Basriu, se pranimi i një vejë për vetëm të ka Allahu Gjallahu Ala, për mua është një dëshmi se unë jam të nga të dëvët shmit. Nga se Allahu Gjallahu Ala thotë, innema jetë e këbbelu Allahu min el mutëkin. Me të vërtit, Allahu pranën nga të dëvët shmit. Andaj, nuk është vetëm se është paguar mundi, në që ofësë e mi pranuar. Nuk është vetëm se do shpërblehemi, nuk është vetëm kja, por, kemi një gëzim të madhë, se në qovë se Allahu Gjallawale e ka pranuar këtë mund të kaj, i ka dhe një not të mirë, një vlerësim të knatëshëm për neve, kjo do të tëtë se ne jemi të devatëshëm. E nëse ju kujtojtë, që ku në ruar, devatëshmëria ishte e qëlimi kryesor që ne e synuam të arrim gjatë muajtë Ramazan. E Allahu tha, atyre që u apranej vejë prat, ata i konciderit të devatëshmë. Ka se Allahu pranën nga të devatëshmet. Shikoja sa është e lidrë në ngosht pranimi pas Ramazanit me tër mundin që e kemi bërë gjatë Ramazanit. Nga se emrua si i përbashkët, i mundi gjatë Ramazanit edhe i brengës e pranimit, emrua si i përbashkët, qëllë është, inëma jetë e kabbelu Allahu minel mutëkinë, se Allahu pranën nga njerët e dhe vatshëm. Mirë, dikush kamë të të në dhëtë, kjo është në regull, unë nuk dua, lërgë asaj, shikua në ruar që e, të futim tash dushime, hamendje, dilema, po qka tash ku dul, kjo tash pranem, e kena gjeru, la, e kena kry punën tonë, jo, jo, kjo nuk është për traumë, lërgë asaj, mirë po, si një gjithë punë, tin qofë se për shembul, i dërganë në diku i të qka. Je, je në shtetit e përëndimit dhe danë me i dërgu familjes të ndë të hola. 200 aro, 300, 500, 1.000, sada që t'je për në në cia. Dhe në në në cia të pare që t'arinë të kë familjot nga se ju duen shumë, qëfarë bën ti? I dërëzona të të të të të i gjunë impostatë edhe më nuk bën gjale pse unë i lhudh atje tash duhet më shku ato a bën kështu jo pratë aty në shkruan i dorzon pyet a je i sigurt a duhet ende diçka an rregull kur arrin ku mund të thirre kur mund ta dim se kanë arrit interesuar vërtet për një grosht të hudhash në këtë botë që nëse humbin tek e fundit kompenzohen pas aq kur ekemi dorzuar Ramazanin Allah Allahu xhelle ve ala A kimi poshët, ku shkaj, kur e dim, ozat, a, kur mund të marim loj me së është pranuar, a jemi në këtë dërt. Ndaj posaj dërëzën parët, të holat, thratë me njetë të kështëpia, a erdhen, a i mërët, a shkut, a i kërë i marë, thratë përsi të këposa, nuk i ka marë endë të holat, qëfar po bëtë? Vërshdimisht jenë brengë, dhe i një satat i marim të holat, a shkështo edhe në E qëfar të mirëmën e për një Ramazan, të cilin, në qovë se Allahu e ka pranuar. Atër, kjo do të tëtë se ti je nga të debatëshmet. Kjo do tëtë të se Allahu ti ka falë më katët. Kjo do tëtë të se ti je nga banorët e gjennetit. Sa është kërë në cimë për neve? Apo kemi kërë Ramazan? He, shëqërë, thamna, shkaj, jena lodhë pak, pa e lëhamna që e kërëtëm. A do së me thamë? E lëhamna që kemi kër e nëse kemi kryhin e punë më Ramazan mirë, ka dalë, do të përcilim gjendjen të ashtë, shikojmë, a është pranuar apo nuk është pranuar. Andaj shikojmë në ruar, djetarët tonë, Allahu ishë për left, e në munduar që në gjdo apë në përcilin në rrugën tonë dhe të Allahu të aso gjelë, edhe kur bjeve për Ramazanit, në kanë folur, në kanë sëruar, në kanë, në kanë shtiluar këtë temë dherën pikën e fundit, duke në mësuar se si të agjërojmë, si të në falen mëkatet, si të ledzojmë Kur'an, si të kalim kohën mësmiri në Ramazan, mirë po, kur të përfundë në Ramazani, në kamësuar e së si të përcjelim këtë muaj, si të brengosmë përpranimin, duke përmendur disa shenja, a, këto shenja është më rëndësi, duke përmendur disa shenja serioze, të drejt për drejta, të cilat dëshmojnë se filonit për njerëzë. Filanes prej motërë e muslimane i është pranuar agjerimin. Normalisht, këtojnë shenja që duhet t'i gëzojme në qësë e shfaqen, garantojnë dinin e masë të madhë se është pranuar, edhepse konfirmimin kresur për pranim nuk mund të amarin këtë botë. E marim ditë e takimit ma laun e zogjenë. E lësë Allahën e malë që ditën e takimin ma Allahën, të gjithë vepra që i kemi bërë nga punë të mira në konfirmuan se si janë pranuar. Kanë shkuar në destinacion e merituar. Kanë shkuar ku duhet. Në regullë është të besimtar. Cëtë e në këto shenja shikunë në ruë? Që është të diënë? Pa i prani vetë në disa për tjene. Dikush mund të tëtë, të po e qka u gjështë që si kam këto shenja? Vështë të shpranë. Mundou ti bësh, që nuk i ke ndit deri tash ose s'i ke kushtuar vëmendje këtyre shenjave. Mundou, mundou ti bësh ato shenja. Mundou, mundou ti djesh. Mundou ti bësh pjesë të, të, të, të jetës së ndë. Ta kompenzohesh. O, çka ka kaluar pa këto shenja, çë ti a dish mashallah Jallehu ala se je i interesuar të panohat agjërimin. Je i interesuar se shpërblesh të ja dëshmash Allahut Azogel, se kjo Ramazan kanë dikuar të këti, s'ka qenë një barë që mezi kemi pritur, ta hjekim nga supët, por ka qenë një, një, një shkoll, ku kemi mësuar dhe kemi kaluar, e kemi dhëmë provimin. Cetën këto shenja? Gjëtorë t'i kam përmën këto shenja, si kur qëtësikë, e në të shumë ta, unë duhet t'i përmendit disa për t'yre shikohet në luar. Shënja e parë dhe shumë serioze është që njëri ju tashme pas Ramazani, të gjenë vete ndi si më afer më Allahun Azogjel. Më të gatshëm për t'yre nështë ruarë. Më të gatshëm për të breksit të ndaluarën. Disi e ka një loj aktiviteti më të theksua në raport me adhurimin e loja levala. E, e, e, e, e ka një vullnet të brendshëm që eshtyn, e shtynë, e motivën, që tashë më mezel të i qasët obligimeve të Allah Gjellarë e të i kryatë o si duhet. Më aferë Allah o të është të zavëgjelë. Në dijen, Zotën e ti më aferë, më mirë, e prejton përmenë në ti më mirë, e dënë Allah në më tepër, kjo është rulli Ramazanit. Qëtë është të pese që, që ulemotë e kam përmenë është se nuk i kthehet me mëkateve që është penduar nga ato. A nuk i ka thënë gjatë Ramazanit, o oh, Allah, më fal. Me çantitë e vjetë të fund, a ka thonë Allahumma innaka afuwun, tuhibul afwa fa'fu anee. A ka thënë valla, oh, ti je falas, e dën faljen. Andaj më fal mua, a nuk e thën kështu? Po mirë. Për çfarë ke thën kështu? Pse duhet me pse të më thën vetëm? Të tha pse ke dosh të penduosh të kallaxh elwala. Ti i munduar të i sinqert i munduar të i sinqert para laot se me dëvërtit dëshën të falin mëkatet shenë se është pranuar kë kërkes është nuk këthejshme në ato mëkatet a e penduar nga shikimin daluarëm, mëso këthama a e penduar nga keq përdorimi i gjuhës, a e penduar mëso këthama mjaftë në përgojim mjaftë më nënqmim mjaftë më përbuzje mjaftë me bartje fjalesh, mjaftë me preukupim me të tjerët, ta shme mire me vetën time. Kam të lashtë dhe mija, kam gallet e mija, kam, kam dëshirë të ndimoj ku të kam mundësi, po pata mundësi, për tjera, gjithë kush të të mirë me punët e ti. Të rikur, shikua në ruar, na, pop lejon, të rikur, të rikur, dhe të mirëmi me gallet tjerëve. Kuptim negativë, do të mireme me punë të tjerve, të rikur, të rikur do të intereso në intereson aja që nuk në përket, dë rikur do të flasin për atë që nuk kemë kompetenza, nuk kemë përgjecë për atë punë, të rikur, a du ke penduan nga kënë Ramazan? Nësi e pendu më su këthën më? Këse kjo shenës e të është pranua nësë nuk këthëj është më? Dhe i ma të vetën tënde, në qëfë se në Ramazan i ke falë 5 vakët të i penduar të kalau gjallë o ala, mësë praktisë më namazin, nga se a i zëtë që ka qenë Ramazan, është edhe sad, edhe tash, nuk vdesë është i gjallë, i përjetëshëm, ndaj, kjo është shenë serioze, që se nuk i këthejmë më katëve, nuk praktisë më obligime, i ruem vej pra tona. Prej shenjeve që i djetorë kam thënë se, kjo është shenë se këti e shpërnu a Ramazani, thashe para, të ndihës është më afër Allahot, më i gasëm të nështrohet, e urën më te për të keqen tash, më e donë më te për të miren, nuk thejet në më ka të më, vazhdon më obligime që ka qenë duke kërë në Ramazan, vazhdon dherën vdekje, nuk ndalët më. Gjithasht në peshenive djetarit ka në thënë se është se gjitha ato obligime, adhorime, pun të mira që i ka bërgjët Ramazanit in diyesi begatia Allahu Ta'ala, nuk i përdor për të mbur para njerëzve. Nuk i përdor e, për të për të kërnuar para njerëzve. Si e kalua ti atë jo dhjetëzi fundit, dikur thëllai, "Sha, punët, Allahu jo më zvat, unë e shoqërzot faluajëraja në Zekuran." Mos Ma, mos i shpalos punët e mira. Ato ka shkuet te Allahu Xhellahu ve Ala, letmbetin sekret mes te me Zotit. Mos i shpalas Deri sa mos ti shpalos Zoti i gjithësisë ditën kur kam të shpërvli për to. Me elhamdullah jemi munduar ka pak, Allahu na fal. Jemi munduar nga pak aty, nga pak aty, po nuk ka qendër asht kemi pa, po, sy apo Allahu na fal. Ku do të mos e lë besimtarin? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha: "A skush për juve, nuk ka mundësi që përmes veprave të fitën gjënetin. Me qëka fitën me thara? Jo, vejë pra të janë shkak për me hinë gjënet. Por nuk janë qëmimi gjënetit. Nuk mund me blejë gjënetin me, me, blej me azë zë. Por, Allahu Gjellewala ka vendohë së si rëbëve ti të jabë gjënetin. Allahu e ka kriju gjënetin për nërzë. Por duke pas për asyush se ju të gjithë e vlerësojnë këtë begati. Ju të gjithë punojnë njëzë. Ju të gjithë e kantë njëti në dërtë. Allahu Gjallahu Ala, e ka bërë veprën si shkak. Hajde të shumë kush me ka bashkë për një me apën. Me veprë ka pak. Sa për të daluar i mirin nga e keqi, për jo se veprë arqëmim i gjennetit. Andaj, ku është gjennetit e ku e më punë tona? Për shkak e mu u livdu? Për shkak e mu mbor? Për shkak e mu krenu? Muhamedi sallallahu a.sallam, i ka pas mëkat të faldur, më nësë kisht e mëkataj. Me gjithat, Allahu Gjelle Walla i premtaj se të gjitha i ka të faldura, edhe në qësë eventualisht bjen në ndonjë nga mëkat të vugla, nga sëshniri. Me gjithat, me gjithë këtë privilegjë, me gjithë këtë pozit që kësht e ka Allahu Gjelle Walla, shkuat në ruar, falaj, diri sa i A jeshin këmbët, i fru jeshin këmbët, nga qëndërimi i gjatë në këmbët. A i shë i thënë të, oj, ndërguar i Allahot, po të Allahot i ka fahëll mëkatët. Qërsh tërkjë engajëmë? Qërsh tërkjë adhurimë? Qëfar të i ndërguar i S.A.S. Efele e kunu abdën shëkura? Unë sërë që ti më rabë falërujnë dhe Allahot qëllë dhe vale. Ta falërujë Allahot, ti mërë njësë. Sa begatitmi pa Allahu xhallahu ala. Ku është falënderimi? Ku është mirënjohja? Ai tan ndihmë vetëm gjithmonë me tërë ndihmën që e kemi bër. Jimi të mung këtë Allahu na fal. Allahu na po spranuar. Kjo por ulë. Kjo thyrje për Allahu xhall kel, këndjen se Allahu ka begatuar ndihmën sa për neve ne vetë. Nuk mund të bëjmë asgjë pa ndihmën e tij. Kjo është një shans se Allahu ka pranuar. Po njëri u dihet i kënaqur. Ne kanë bërë shoqëri, qe njerëz të thjesht s'kan bënë nën çmë njerëz për buz njerëz. Ja kta shkritet, kur e Ramazan nuk bën asgjë, nën çmë për buz njerëz, jo, kjo kë nuk është e mirë. Allahu Jellal u ju konjë kompanjersa, ka vepruar, ka vepruar, Allahu është tu marr me to. Nuk kemi na gjykatë të njerëzve. Ne i mirë me vetan ton, Allahu na fal nëve. Allahu nai pas pranu. Kë gjuh, kë thyrje, këndjen e brandshme për Allahu le wala është një shenjë se Allahu këtë njeriu jeka ja pranuar adhurimin. Por çës nerviu i fermand, modhi Allahu na ruajt, edhe këto adhurime i përdor për të nënçmuar të tjerët. Atë kjo është një shenjë serioze se këtë njeriu nuk i janë pranuar adhurimet, por është duke i harxuar këto adhurime për të fituar pozë tek njerëz. O to kanë një vlerë caktuar, nuk mund të jenë pa vlerë. Por fatkeqësisht e kanë devalvuar vlerën e këtyre veprave duke e përmendë pra njerëzve. Dhe si tila ato, ndoshta të kënjerët, i krymë punë, levdrohet, krenohet, por devalvojnë për të merituar që në bas të atyre vevrë pasaj të shpërblet të ka Allahu Gjellar Gjelalu. Andaj, këtu e ndiso shenët e shkurta, që të shrova në këtë pies të bënjë përkujtim dhe lezër dhe motra, që Tetëm nieksoj brënge. Jo na të kuptem që demoralizohemi dëshpërimjo vallai, duhet të kem mendim mirë për Allahun. Allahu xhelalul është bujor i prandli me tona. Po joti më neglizhen. Onë kriva, tash let bëzoti me çka don. Ja ndër kasoj. Po e kriva, inshallah do shpeshaj kam dëshirë çà. Po po veç. Parcella, parcella gjendjen. Parcellën ku ke arrit, di ku ka shku Ramazanit? Ti kur ka shku? A ka shku dinjë vava, dy java sa, sa është ai? për të gjendën e Ramazanit duke përcjellur gjendën tënde, gjendën e besimit tënd, gjendën e raporteve tua me Allah xhallahu ala, gjendën e raportet tua me njerëz, si është jua jote, si është syryet, si është veshtët, si çita këtu për çellin. Nëse ka ndonjë defekt, permisione përmjësajn në moment, permisione që të ja lehtë. Ço's Ramazan udhëtimi të Allah xhallahu ala. Çdo shkënin që drejtim ia vështirëson aty ngriqjen dhe dhe dhe valvën. Parë mënda, nësë Ramazani është dukë ungrit, i vlerësuar, dhe e kalaj gjellewala, për njeri u me vej për të këshia, me përmendje, me mburje, me mëkate, me sëmbrapsje, dhe valvën, dhe valvën, dhe valvën, kër shkën të kalaj gjellewala, pa vlerë. Ska me të për tjë e zhipë. Pse? Nga se e kemi konsumuar, e kemi hargjuar gjdo vlerët e ti, pas Gassallallahu shumë i shtrenjtë. Në qoftë se Allahu na pagu, o Allah na pagu për këtë Ramazan. Na paguaj për çdo mund që kemi bërë Zot i Madh. Në qoftë se Allahu të paguan. Subhanallahu. Nuk mundesh me e ditë sa është mimi me kësaj, nuk e ditë. Ne nuk mund ta kuptojmë, nuk ka nuk kemi nuk kemi shifra që mund të përdorim kë drejtësim sa është ajo, nuk mundemi. Gassallahu ka thënë bi ghairi hisab. Allahu ka thënë pa logaritë kto nuk ka kalkulim numrash çu po dorni, miliarda, triliona, e kësë, e nuk, nuk këto nuk pormanen këtu. Këtu ti a di çka ke tjetër? A nuk ti e dert apo për nu çmim me diesh kaq i lart? Po vallallaj. A ndaj ta menaxojm udhëtimin e sigurt të Ramazanit dhe ta ruajm vlerën e tij. Çitnash problem Allahu shumë për të do kë kujdesor do kë ruajtur për veprat tona, për fjalat tona, për çndrimet tona pas muajit Ramazan. Allahu i është pëlqyer, ju pagu për çdo mund. Na mundsoft Allahu Gjellewala që të kemi më të mirë, më devotshëm, më sjellshëm, më të kujdesshëm, më të, të thirrur për Allahu xhalla wala pas këtij muaji. Ke pse ne këshill që ekste domosdoshme, e di që tash pas Ramazan flitet shon për këtë, po duhet të flitet Në ndeshova që do të jap një kontribut të shkurt, të thjesht, modest në këtë ritëm si këshillë përgjithshme lidhë me këtë çështje, pasi dhe misioni është çka thot të thëja, çka thot të thëja për pranimin e Ramazanit. Ja këtë të thot. Për të qellish shenjat të dij se ai i pranuar. Në kaq po jap në fund kësaj pjese, e sikur që dinë shikuar ndëruar pas një pushimi të shkurtër, i rikthehemi përsëri për të për vazhduar pastaj me inkuadrimet e juaja me telefonata në lidhe me atë që ju kene nevoj dhe, dhe dëshërën qëre të inkuadroni për mesaj në emisionin tonë. Pas poshimi të takojnë për sëri, Allahu Gjellewana i ruajnë. Të martën nga orën njëzetë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 Në PIS TV oh, oh, oh, oh, Qelsat e mirësis Një emision që vjen që do të hëm Nga ora në të mbëdjet Në këtë seri emisiones Hoj Gjenez Goga do të trajtoj qelsin dhërë, e lumëturis dhërë. Durimit, dituris Sinceritetit e shumë të tjera Në përmjet të cilave një riu do të ndërton të një jet të vërtet Sinceritet. ositë e sinqeritetit të festë Kris mos haroni në ditën e çdo të hën ora 19 me Hoxh Enes Goga në emisionin Qelësat e Mirësisë në PIS TV Rruga drejt Allahut një emision që nxjerr në pah elementet e rrugës së vërtetë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 me xogjin muhamed dermaqu allah zot likull jan minkum shirratan w min hada oran 91 kuran me titrim ne gjuhen shqipe na ndihni te merkurren për të më rezervuar për të përsjelur diri të kjo një mesaj, një këshjil që me të vërtit është shumë e nevojshme dhe shumë e rëndësishme që të bët pas muajt Ramazan. Kjo le ishte për disa shenja për mes të sleve gjdo besimtar dhe besimtar mund që të e, din dirë në mas të madhese qëpar për ndodh me Ramazanet june. Në çfarë rrugë është duke shkuar? Çfarë udhëtimi është duke bër? A është në destinacion të duhur apo ndoshta ka ngjitur diku në rrugë? E kështu me radhë. Do që të interesojemi për Amazonin ton. Ek jemi po asojer, i mi kujdesu për te, tash që të me të ndihujt kujdes me përkthimin e tij. A po shkon mirë? Si po shkon rruga? Gjithë ato ne mund t'i rregullojmë përmes rregullimeve të, për të veprave tona. Kjo periudh tash Këpjes e këtje emisioni është e dedikuar për pytja dhe inkuadrime. Dhe kemi telefonatën e parë përsonë të. Ordo nëi. Salam a rejdo. Aleikum salam wa rahmatulloh. Në da është Allah me të voni pykje, shemën dhe rrët këndeshtimet, si gjendë dhe më dhe më familjë, kështu në fare fest, e këmë vrejtë shemën dhe më mu, asë nuk i për nga i kur gjë, asë nuk gja unë zohu dhe në, Monona me kriobligimet e mia, ty kriobligimet cimi si a mirë Gjësha me kri na i sfinetje, na i sartabotike i felit, të shpodent, të i kështët, të i kështët Pa dhe në mjë asë qarru Së dhe mësë ma qërës e dhja e këratko të të tëshit së përtash Ketja api argumentët qësë qësë qësë qësë qësë qësë mjë asë mjë të simbaziva si Gjësë jo i basme nimi të mësë, a i se në kur kushë mjë avonu në e jamu timos venim si me dietorë si bashkeqëndsat vetë kur ndajtojnë bon problem thosë ti që nai fali të boku me ditë ajo voku apo voku rjehet e to do ta ricaren u vallë e, e qartë vëllai allahu është problem të qartë të qartë, qartë shumë uh, pytja kti vëllau me të vërtet uh, për mua nuk është më pytje po është një sqhetsem që me të vërtet ka fillu të mërë përmasa shqecuse në shqeqirin tonë. Një djali ri, një vajzëri, për zjedhin për vetë në tyre një metod të caktuar të jetës. Dhe kjo metod e jetës e tyre është e orientuar me mësimit vetare. Për zjedhin për vetë në tyre moralin, për zjedhin për vetë në tyre nderin, për zjedhin për vetën e tyre adhurimin e Allahu të zau gjellë për zjedhen për vetë në ty në respektin, mirësiljen, njërzimin, vlerat, moralin, të respektojnë fjalën Allahut, të respektojnë fjalën në Muhammedi sallallahu aleyhu sallam, për zjedhen që tjenë të dobeshëm për shëqërin, për familjen, mës tjenë të dëmshëm, mës tjenë shkatruas, mës tjenë shkatrimtar, mës tjenë të dëmshëm, mës tjenë mos të jenë pa të pamoralshëm, të pasjelëshëm, të pandershëm, gjitha këto, e shumë të tjera, i përzjedhin për vetë në tyre, në dobi të vetës atyre, dhe në dobi të shëqëris, të fatë këtësisht, nuk gjimë përkrahin nga më dashë në të tyre. Êshtë të me meru se shikua në ruar, sa pëndol, kove të fundë, që të na lejmërojnë, vajzatë reja, 7-ë me dheqare, 8-ë me dheqare, Në është të dhe në moshë, në dy vjetë ma të e për më e rejë, në këtë moshë, filon të falë namazë, dhe si e pretë baba i sojë namazin, a dinë si e pretë me gzim, me latë në syj nga gzimi, jo vëllahë, me grushta, me shqelma, fatke cish si po kështu, kështu, e shqelman vajzën e ti, e grushtan vajzën e ti, madje, vëllahë, kemi pasë rastë të ditëve të fundit, dhe në alivanosje goditje, për qëfar arsyje, se vajzë e i karë shtadzonë nga moraliteti, se vajzë e i karë dhe derë të kshëpia, se vajzë e i karë e, e ka turë, jo vëllatë, për vajzë e ka vendosur, taruan derin, taruan moralin, ti përull të laho të azogjel, dhe një babë, qëfar babë është taj? Qëfar babë është taj? I cili, në mazin e vajzë të ti e pretë me shkelma, e pretë me grushta, e pret me alivanojse të vajzë të ti që kameriton këj babë? Respekt? Përësërin e i thime respekt të e babën vetën feja mësën kështu por respekt nga të nejmi musliman mi përë qëfar më ndon këj babë për vetë në ti një nën që shqecot pëse vajzë e saj nuk e ka fustanin në bijun pëse nuk e ka të shfaq rastorit e saj shqecot, brengosët pëse vajzë e saj nuk po delë si kurse shoqë të saj, pëse nuk e ka endë ndë një mashkull, pëse vajzë e saj endë ndë nuk pina alkohal, shqetson prindrit, fatkecisht, Allahu në ruajt nga kjo përmbysje e kuptimeve, Allahu në ruajt nga kjo prishje e familjeve, një djali rihi, nuk dënë me konikeq, nuk dënë me vjedh, nuk dënë me mashtru, nuk dënë të korruptohet, Në emër të Allah nuk do në këtë mebo, se jo që nuk mundet, nuk do në tjeti pa moral shumë, nuk do në të anjolos pas tërtin e moral të ti me në dy cilat e ndryshme të rrugve, nuk do në, kësë është njere, ko ende pak gjallrin zemë në ti, dhe në vend se kënë njëri të bad në biko këtë mahët, e të respektohet, e të duhet, në qështë si të rral kanë betë të njerëz, shkelmohet, e nënqm e për buzët. Ha tholl, ku jam duke si ju kë shoqërimë shku këto për pra atë. Njerëzit që falën për buzën, vajza që vendos shamiën në kok. Pse ka vendosur shamiën në kok? Vallahi, vetëm për mbrojtjen e saj. Vallahi, vetëm për ta ruajtur shoqërinë. Vallahi, bëj që të jetë faktor stabilizues në shoqëri. Mos ti të shkaktore prish të shoqërisë nga amoraliteti i tëmërsëm që po rrezikon shoqërinë tonë nga flitësirët e ndryshme që kam përshirë, fatë këtësisht, familjet, e, e, e vendit ton, nuk dan tjetë nga ato, dhe mu kjo, dhe mu aj, përbuzën, nënçmën, dhe nga kosh, subhanallah, po të ishtë nga armeqt, nga armeqt, do të ishte e tepërt, të nënçmën baba i vetë, të shkelmën baba i vetë, këra është torpë, dvaj, halli, përda që bojnë kështotë, Wallahi, mjera ta që talen me besimtarët e me besimtarët Mjera ta nga denimi Allahot Aza Uqel E kemi një thirë, vazhdojmë për sëri Urnëni Selam alaikum Selam arto Allah E kam vazhdo një më djëtët Një më djëtët Po Dhe dëshiron ka dëshit nëgërë për më mbëlluë Po A komplejone me veri, domethënë ngulu apo pritje vetat. Në rregull, e qartë, e, e merr përgjend Tash inshallah. Jo, natën e njëjtë. Natën. Andaj po them që ata prind, që spaku, spaku fëmijëve të tyre, nuk kanë pas mundsi t'u ofrojnë edukatën e mirëfill fetare. Prindtë kanë obligim që fëmia kur i bën 7 vjet me e me obligume namaz, mi thonë gretë të e falu, kur t'i bënd dhëtë vjetë, a i thmi më dhëtë mu falë, kur t'i dhëtë më më sukshtu, prinde, gësa Allahu gjellë lewala t'ka ngarku me këtë obligim, Allahu t'i ka dhëru thmit në manet, dhe Allah i komet vetë Allahu për këtë manet, kur t'i ka falë thmit, kur t'e ka e pa t'djall, kur t'e ka e pa qi, kur t'e ka falë, Allahu Jalle wa Wala. Çka ke bëu për të? A ja ke mësuu Fatihan? A ja ke mësuu Shahadetin? A ke mësuu Surah Al-Muzammil, a ke mësuu Shahmin? Çka i ke mësuu? Apo ja ke mësuu cigaren, ja ke mësuu kafeçin dhe muzikën. Çka i ke mësuu fëmijën? Çka i thua Allahut nesër, Allahu qome vet, ta kum jap këtë fmijë, çka ke bëu? Çka i thua? E kum shkel mu kur u falka, vaj hallni për ti vallahi. Merr ti për vete. E kom nënçmua valla. Ja hija xhamin pe kokës. Nuk e lejsha me shkuën xhami. Mirë për ty joftë. Mirë për ty, për ty, për atë, mirë për juve. Të cilët pengonin robtë Allahu xhallahu ala ti ndërruan Allah xhallahu ala. I, I përbuzën njerëzit, i nënçmuan njerëzit për para suaj. Vallahi për kurrë gjë. Përveç se kanë thonë Rabbi Allah. Zoti jamës Allahu azh xhel. Përveç se kanë thonë se qe ball duhet të ndërrojt Allah xhallahu ala këtër opçi Allahu ka qafal ka vendosur Allahun mëadhru. A për kët arsye po i nënçmoni? A për kët arsye po përbuzeni? Për a nuk është a nuk është kjo një një një një alarm serioz se ni ni ni azabi madh gjithë e ka mundësi më na godit, Allah na ruaj. Na na na mi xhoti tome për ta. Kta rrbta Allahu ta zoxhel. Njërtë dashum ti vallahi kush jam guç, vaj halli për te kush ja prejk rab të Allahu të azogel, Allahu i shpal luft ati, Allahu të azogel, Allahu të azogel, a thot, men a dhali valijen, fëkat a dhali të hubi l'harb, kush ma prejk mikun, kush ma prejk të dashurin, kush ma prejk të dashurin time, kush janë dashnë të Allahu të azogel, përve se rab të ti të nështruar, përve se ta që falen, embullohen, lërguan nga amoraliteti, këta janë dashnë të Allahu të azogel, Allahu të dhali, ti spodon luftati po ti ke mundsi me menuse sumjet kurrja nuk gova kia kurrja mir po kurtkap po allahuala nuk ke mundsi me shpëtu allah na ruaj andaj o prend ti qe allahut ka ndëruar te kesh fmi ne qofse ti se ke krijo obligimin qe us duhet ne edukimin e ty ne fetar ti amse shfatjen ti amse gzohu ne qofse dikush jas te pisja ka msu edhe thuj fmi th ston ma von halal se kët namaz e zdos ul me ta msu ti Po ja, për ja, rëthanat kanë qenë tila, s'kom posë mundësi, ta është përkraj me tërë mundësin që kam, qka t'ke nevojnë përkraj, që është të duhet me i prit në mazlit, për jo me i nënqmu, që jo me i përbuz, subhanallah, a këzush me tërë në dëtë natës nuk din ku ka qenë, e dehur, e droguar, e qnjërzuar, e prishur, a kjo ju knaq? A po ju knaq? A jenë barabarta kjo dhe e cla? E ruan derin e ja ruën fëtyrën, e ja ruën familjen. Allah thot, u thotë, helje së të ujani, me thela, a janë të barabartë. Allah u thotë, ma le kom kejfe të ahkumun, qëfar kini, kuj kini mendjet, që shvolë po gjikoni? Andaj, ojnën, vëllaj kje përri si për bjen të ndë. Në qovë se nuk kja rrit me eduku që duhet të të mbuluar, Dhe ajo është udhzuar me lehen Allahu xhelalu ala. Gëzohu për kraha e tash. Rreni ti vlla shtëpi që je, për kraha e motrën tënde. Ti motër për kraha vllon tënd, në çfarë se janë rrugën Allahut azhgal. Subhanallahu. Më ngus dashën e Allahut, më pengu di kanë që ka vendosur Allahun më dhuru, ha ko nuk nuk nuk nuk ka çmenduri më madhe se kjo. والله نوكاش كتريم ماي ماسي كي نوكاش زولم ماي ماسي كي الله يثوت ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه اكوما ظلم تشار سايش بينغان نيرزيت تششكون فالتوره تادورن الله جل جلاله تفال اكوما ميزور سكي تاتكيم فريكن الله جل جلاله والا اكيم نيتليفونات ورنني <تصفيق> S salamu alaikum Aleykum, aleykum salamu aratullahi Salamu alaikum Kom ditititje oh, për hoqëm Po, pëtëm të gjojim Nëse del përshembu me heqë në mëndës në gërmi Dhe hi në freskime, pimi kafe, asë gjëna Qësë atë njëre? Nëse del me heqë në mëndës në gërmi Dhe hi në freskime, pimi kafe, asë gjëna Po. Edhe përse mbuliftarët se po i bajnë po restorane azi na. Po, po, është qartë. Selam aleikum. Kam alışë 30 vjet në kërë. Edhe ju. Ja. Andaj më së zgjati si se kush them veti për pyetjen e parë që ishte, por dua të them që ti përkrahim, ti ndihmojmë në atyre që terrenve në moshën, në moshën, në moshën pjekuris endi, në duku pjek, mos të i shkelmojmë, mos të i grushtojmë, mos të i nënqmojmë, të i përkrajmë, përhirë të Allahot a Zogjel, të ndimëm që të kalojnë, këtë moshtë rëzikshme, kanë vendosur, kanë vendosur, janë përcaktu, për moralin, kanë refuzua moralitetin, janë përcaktu, për të mirën, kanë refuzu drogën dhe thikën, dhe dhe, dhe, dhe mjetët tjera të dëmshme rahjet alkoholin ka refuzu të si këtasi përkrojim ka duna me shkuna ka për shkojim nërsa ti vlojnë dëruar që pyte dhe jutë tjera që i kini kësë halë bë sabër bë sabër se vë Allah e Allah të bërë rukdale nështë që nëzit nështë që provokon asë një herë sëllja arogante, ju korekte ju e pjekur e ku i do qoftë nga njerëzët që edhe të silë një keqë, silë një mirë, falë një mirë, bëvë një të mirë, këthen e të keqin më të mirë, të dëshmojmë se nuk kemi si kurse të tjerët, jemi më të mirë, jemi më të sjallëshëm, jemi më të kujtethëshëm, gjdo kush dëshmanë, malën e ti, si kurse të thë një shembollarapë, gjdo enë, stërpik ma që ka në te, një gotë, këtu kemi ujë, jose mar pe ksa edhe duhet stërpi kështu a mund stërpi këtu qoftë nuk ka mundësi se këtu ka ujë në çdokush stërpi kma që ka le të marrë një spënvë të mira fjalë të mira sillet të mira kështu na ka mësua Allahu xhalla wala dhe kështu na ka mësua pejgamberi sasam sabr deru që dali është afër me lenë Allah xhalla wala e kemi vetë një thirrje urdhëni selam aleikum aleikum selam urehullahu selam aleikum Uh, Hoqë, për në vaznake. Po? Për në vaznake. A do të shame me urtë sahtume, apo ka më so? fa? Po, e qartë. Ka më fa. E qartë. Selam aleikum. Aleykum, selam, selam. Pyta dhutë ishte, vajza një më dhe qara, do në më mbulu. Uh, vajza nuk e ka obligim të mbulu dheri në moshën madhore. Do të të kurhën në moshën madhore, dhe djetë kërhen vajzën e moshën madhore do të shfa që të ka e shenet e caktuara që dëshmojnë se kjo ka i në moshën madhore dhe është pjekur atëre ka obligim shamin në moshën ime dhe qërë nuk e ka obligim në që se ka dëshirë më se penga së pakun ka njera i në rrugë me dalë sa me mësu vetën e përsa nuk e bart e bartjet zvashdushme përsa më mësu përsa më që se në shkolle ka përlem me e bajt njera në shkullë kamës i mos me e bajt, e banë për shemblë në rrugë, e banë kushka ndikonë për shemblë të afermet, nga njërë do nësot mësot, mirë me i ndihmu. Nuk, nuk do që të nënqmojmë, e e vogële, nuk banë me e vendosë, jo, kështët, ndihmoj, ani thuj, lana që po ki qaf, se ki barqë, ka herë e vendosa, së prish mund nga njërë me hjek, e kështu mëralë ti ndihmojmë që të edukohen në kryën obligimeve të Allah Gjellew Në që se ka dëshqirë dhe prindit do më i ndihmu pëse jo. Nuk është gjuna të mbulohet, mirë është apto se një më dhe qartë e ka unë nuk është shumë e vogëlë, por së të qupë një më dhe qartë nuk besoj se ka hy në moshtë më dhore dhe përdi se nuk ka hy në moshtë më dhore, nuk e ka obligim që të mbulohet. E kemi edhe një thirje, urnëni? Urnëni? Poj në dëgjohet me vla, poj në dëgjohet. Selam aleikum. Selam aleikum. Si duket, ë dështoj lidhja. Pyetja e tjetër është me shkund freski me pinje kafe. Un kët freski nuk po e di. Do të ku është ashkart? Qofson ndonjë restorant që ka alkool aty ose ka muzikë me zë të ngritur? dhe alkoholi shërbet në aferësi, nuk ka hapsira gjona e kështë më radhë, pa dushim se besimtar duhet të largon nga këto vende. Duhet të largon nga vende kër shërbet alkoholi. Po në qësën dhe një uh, ambienti hapor, dhe, dhe, dhe, dhe nuk ka përzit për aferëta, si kurse të këtë në një kap shtë gjerë, dhe gruja nuk është e vetëmurë, është me burën e saj, me vlanë e saj, dhe, dhe në shënë fënë familje, nga njerë me dalë, në këso ambient të hapura, insha Allah nga njëre nuk prishpun për me gjitha duhet të ruhemi maksimalisht që mas gjindin me nga të vende ku bën me katët, si kurse përzinë bura me gra valzohet, ka muzik të ngritë, të shfrenuar kal, kal, me të madhë që përdoret nga këtë vene, ne duhet të, të larguhemi e kemi edhe një telefonat ornëni salamu alikum alikum, salamu, rahmetullah u gjinderuar, zoti është për bleft më shumë, shumë të mira Aminë ah, Allah dhe juve. Me të vartet janë i të shkërqyë e shonë. Dhe isha vetëm të ju falenderaj. Në publikë se me të vartet janë i shkak për uvzimin e të rrjitë, të rejë <tus> dhe të, të të në. Aminë ah, Allah. Ispëlejt, allah e shpërbletë Allah. Ju falenderajt shumë <tus> për zemërsisht. E Allahu eshtoftë të <tus> mirën të uaj. Gjithan de ku jetojnë popovit shtjiptarë. Aminë Allah e shpërbletë. Allah e nëroftë Allah. Ju falenderajt shumë. Am Allahu sublih. E pute radës është do të më boj fton në restorant. Nuk prish pun, nëse restoranti do të thotë është rezervuar dhe ë nuk kanë ë gjërat e ndaluara të dukshme. Do thotë e kemi me dhru një sall, i kemi këtu familjarët, nuk ka alkol, nuk ka përzierë burra me grash, gratë kanë vendin e vet, burrat e kanë vendin e vet, nuk ka do të thotë gjëra të ndaluara, nuk prish pun. Nuk prish pun. Por të jetë i përzier, të ketë alkool katë me burrat e tjerë të kët, këtu më radh, po duhem se si kjo e bën të, të ndaluar. Në varsësisë nga situata dhe rrethana të gjitha e restorantit, vlerësohet se a është e lejuara apo është e e ndaluar. Pyetja edhe për namazin e natës, do të a ka orar të caktuar. Namazi i natës fillon që nga namazi i iqis. Do të thot, kur përfundon namazi i iqis, pra as e koë mund të fillohet me namazin e natës. Dhe të natës diri sa të hin kuha namazit të sabahot vazhdan të jetë namazit i natës andaj, filimi pike e filimit e namazit të natës është përfundimi namazit e si si të falë namazit e si në gjemi dhe, kjo është filimi ti, dërse mbarimi ti është kur të hin kuha namazit të sabahot të kërë përfundonim saku tërë kjo kuha është kuha e namazit të natës mirë po brenda kësaj kuha kohë, ka kuhra që janë më të vlevshme Se kohër atjera, dhe tëtë, kohë e fillimit nuk është si kurse kohë e mbarimit. Nga se kohë e mbarimit, logaritet pjesa e tret e natës. Dhe pjesa e tret e natës, se i për këtë namazë të natës, ka një vlerë të posashme. Për në qofë se muslimani dhe muslimania kanë mundësi, që namazën e natës të falin, në pjesën e tret e natës, dhe të, të bimë me së qizme flejt, po shohinë pas taj, ngritën një or para namazit të së shtunës dhe fal namazin e natës, kjo është më e mirë. Por çu nuk janë të sigurt se mund të ngritën apo nuk mund të ngritën natë, ku nga se duhet të shkojm punë pastaj në mëngjes, janë të lodhur e fal namazin e natës para se të marrëm flajtin. I falin 11 rekate. Kështu i falte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, 11 rekate siç ka na ditën e Aishës radhiyallahu anha, se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk shtonte as në Ramazan e as jashtë Ramazanit mbi 11 rekate i falë të 11 rekate i dërguar i sallallahu al-sallam. Andaj, mirëshme i falë 11 rekate para se mëra më fletë. Por nuk e mundësi 11, i, i falë 9, nuk e mundësi 9, i falë 7, sa të ke mundësi, por letëket hi se natëa në adhurimin tëndë. Që të kalësh një pjesë aktuar të natës duke falë namaz në file, ka se kjo është shaj e njerëve të dëvëdëshëm. Kemi një telefonat, urënëni? Selamu alikom, hoqë. Aleykum, selamu alikom, rohtulloh. Selamu alikom, hoqë. Hoqë, dërsa në së kjegjem dëmogën, dërsa në së kjegjem dëmogën, dërsa për nëma dheja që rrisin të mi. Po, po. Edhe po fa faqë që dikosh këqirë, nuk po kam qërmeci, që këqirë dikosh me hongër pasurin e jetimet. Po, e qërë. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله الكويهت كوسروه تندryshme 1 nga njurimet e ktura sprova esh te vdes nikush nga ta afermet Allah xhalla wala that ulana bluwanna kum bi shein min al khawfi wal ju'i wa naqsin anfus wa thamarat wa bashar al sabirin Allah xhalla wala that do si sprova ne veju me frik apo milhauf, me uri munges të ushqimit. Nëks, në munges enfus të shpirtnëve, në vdes dikosh, o thëmerat, munges të fryteve të mëryshme, për e këzoj të dërimtarët. Dhe jeta dhe vdekja jenë ato që e godas një rion. Jetënë së ka caktua lau gjallore, dhe vdes. Në të bëjmë sabër. Në një mdojë që të vdes krye familari dhe gruajat të mbit e vetmuar me fmitë të këne është një, uh, një, po thajmë këso kushtimesht, uh, një tradite përhapur, që gruaja e vej është kremë të martohet pasboret, të vdeku, do tëtë të, nuk paramendohet, duhet gjithës të mbetet e burgosën në edukim në fmive. Në qëfëse gruja ka mbet e re, pëse mësë të martohet? Po mëndajnë qëfëse gjenë, shansë të mirë, oferë të mirë, pëse mësë të martohet? Jeta vazhdan Nuk është kjo në në qmimas për buzje, për burën e saj, që ka vdik. Në qëfë se e gjenë viti se ka nevoj të martohet. Ka dhe së gra, ka nevoj të martohet. Nuk mund të mbetet. Ajo mëndërsa mbetet dhëndshëm, por ka nevoj të martohet. Ka nevoj për kudestar, ka nevoj për burë. Nuk duhet të shikoj me sytë keqë që u martu, se pas ka da shë burën heqë, hala suftu trupi burit saj, aja. Jo, jo. Po gruja e vej pret em ban dotat sikur thon tra xit për burrin e saj pas së periudhës lehuhet më u marto. Nëse gjin ose mosh diso kohë. Por nëse vendos që mas të mos të martohet, edhe kjo është e mirë. Ti përkushton fëmijët e saj, nuk do të përzihet me të huaj, nuk doën që tash më të vjen një burr i huaj te këmjet e saj. Kjo është e ndershme shumë dhe kjo është shumë fisnike nëse këtë bën. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dëgjonë çka thotë ndihmë me kët rast sog vlera e madhe se ka shumë hadithe që vjen për këtë çështë un po e, e përmend një petyrë Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot Ditën e gjykimit ju e dini shikojnëruar se i pari që do të hyjë në xhenet është kush? Muhammed sallallahu alaihi wasallam as kush para ti nuk ka mundësi me xhenet. Ma di ai do të troket në dyert e xhenetit. Allahu akbar. Nëna ummeti ti. Nëna pasu se ti. Ju dën der çai e kanë aprek ka edhe neve. Ne duhet në dihemi krenar që jemi idhëtar të Muhamedi sallallahu a.s. Ajë të rëket në derë të gjenetit. Meleku i autorizuar për hapin e derës, thotë kush është? Thotë jam Muhamedi. Meleku thotë jam murdruar që mës të hapi as kujtë parateje. Njëri i parë që hinë gjenet është Muhamedi sallallahu a.s. E pas taj, pasusë të ti, umetit ti që në natën e ummetit Allahu na mëson më më me vdehu si i thar dhe pasuesi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe me vdek duke e pasu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ti do të shof Muhamedi sa më thot duke hyrën në xhenet një grua do thot në kuptim simi me tentu me ufut para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në kuamon simi me ufut para ti po pa në kuptim simbolik afor është me rish bashku me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam thotë Muhammed së me thëmë, kush jeti? Në të kuptim, qëfar vepre ke bërti që pas ke merituar kësi shpërblimi që të ishë, a, oh, fërmejë këtu me hitë dhe dhe nga gjenetit. A din qëfar të e gruja? Thotë, unë jam një vej që burim ka vdikë e pas taj jem përkushtuar fëmive të mi dhe e kam ruajt të moralin tim. Sa është e fështi për një gruja me ruajt moralin? Allah në ruajtë, sa gra pas dike se buram nuk marton, e pas të e allahu në arruajt, sëpravuan me qëndërime, me amoralitet. Ma mirë, kjo martu, martu, bële kjo i fëtyrën tënë dhe kjo i burin tënë. Mi po që të shuenë, të pa martuar, shkotje, rëa të tjenë, me gjithë ndërshme, neja ndërshme, me burë ndërshme. A nuk është këtor? Kemi një thirje? Po, urnën e? Shëndetje, zërni. Po, po. Panëmderi, për gjithë ato që i fatë, d Po, po. Ka mleshje një vlerësim të juajnë me që ka pëntruvër plus edhe kam zënës të cilë të rarën e punës përkasi shtë rarën e mësimit po? E lanë ose është përnë shëti eshtë dalin, prej punë, dalin prej msimi, për namaz, amis, i punët dalin për i mësimi për të armë bërë namazë gjami se e vlerësoni këtë dukurit Pa, po. pa po, po, po, e qartë, pa po. Ju falëmjes Falëmjes edhe juve, falëmjes edhe juve Mësha Allah du të ameni vlerësimin tim për këtë qërësi Uh, ndaj duhet të më që e jo gru e cla eruan moral në saj dhe i përkushtot të smjetë të saj ka së o të madhë, që ka ku i ka arpuna që të hinë me Muhamedi s.a.m. gjennet onë që ose rrim besnik e bu dherri ishtë të duke vdek bu dherri ishtë nga, nga shokë të Muhamedi s.a.m. dhe gruja ti umë dherri i që nënë të kuka dhe vdekë e bu dherri Pas afti që bu dherri, pas një kuat saktuar, muaviu ishte u dhecë i shtetit, kërëtar, halife. Dhe i dërgoj mësit me kërku umi dherrin, për grua. Qëfar thë umi dherri? Tha, me dë vërtet diken gjaj shumë se ti është përshirë me e këthyngë. Njëri do më honë edhe, edhe me pozitë, edhe i devatë shumë, edhe njëri i mirë, gjitha i kështë e muaviu. Por tha, ja kam dhën besën e bu dherrit, se nuk do të martohem pas ti nga se shpresoj të takohem e të nxënet. Nga se gruja nxënet i takon burit të fundit që ka pas në dunja. Kemi një thyrje po thuat se është urgjente, po urnoni? Selam alekum. Alekum, selam, rahumtullah. Dhe ishtë anë do një pëtje, nësë njeri ju nuk falet as njerë një, një të në vetë, oh. këmë një që këdojnë i pështilet, natën e varët i pështilet, Trupi më gjartë na është vërtet? Inshallah e merr për gjinë, më thon. E merr për gjinë. E nëse nuk din mua, nëse s'des merr edhe më shumë se, da mjafton që nes më bë si ti i bajn gjinjer, më jep selam normal. Po, po, inshallah e merr për gjinë. Ah, falinderit, natën e mirë. Natën e mirë. Ne duhet të them që gruaja do të thotë i mbetet besnik fëmijëve të saj. Dhe shpreson se me këtë sabër ti përkurëtu fëmijët saj, dhe në qofë se vdes i mbetet burit të fundit që ka pasi të ljumë tërmete. Kjo është sëvap i ma. Në nënë tjetër ata fëmijë që mbes një tima. Ata, ata, ata me dëvërtit janë të shenë për kështë qështë një. Duhë të kujdesin për ta, të i ruaj. Dhe grenja pasu i setimit është nga mëkatë të mëdha në islam. Dhe të kurthe mëkatë të mëdha, bën pjesë në rëngun e vrasjes, bën pjesë në në në në në rëngun e vjedhjes, shkatërrimeve që ato bën pjesë. Më ka të mëdhash katrë ruse është më ngroën mallin e timin. E fat ke se ndejmëse ose kush e han mallin e timit, mi gjejti. Subhanallah. Udek baba kalon tokë, quhet mi gje lak miqor, edhe fillon me ashty imagjin. Fillon mi amar atë. Ku kujt pijan, kujt pijan mallin? djani të lau të tënë, a nuk të tërpë, kë jetimit, Allah u gjellohëla thot, ata që në barqët e tyre kanë futur malë të jetimit, ta dinë se në barqët e tyre kanë futur zjarë të gjëhnemit, Allah në ruhet. Në i vaj halli për ta të, të së dhe të, e keqë përdorin, apo e hajn, apo e uzurpojnë malën e, e jetimit. Pythja tjetër e, e, e radhës ishte, do tëtë, ë një shërem, një cilëson orarën e punës e lën për ta fal namazin. Padoshim se kjo është një problem, do të thotë që kërkon një zgjidhje kolektive. Padoshim, ganër milion orarën e punës është problem, se mund më dëmtoj punën. Mirë, po edhe me lënë namazin, nuk më lë namazin. Në mendje se duhet të bëj një zgjidhje këtyre tim me marrveshje, për shembull që mos më keqëpërdor. Nga një disa njerëz për shembull në amën të namazit fatkeqësisht kanë dốtë dhe na pandejm këto raste. Në amër të namazit çka boj? Po shkëve la me falë namazën, a i shefi të, a i shko falën e së prish punën, i muslimani me do në qëshqia, a i shko falu, a i keq për dorë, namazës ga dhët minuta, a i këthit nësë dy orve. Kja keq për dorëm, pasë të jam byllë derë në tjetë, pasë të jam nuk kërshënë masë, së kam e shko mu falë, zbankë shto. Së të qovë, vazhdojmë, këtë e kime dhe telefonatën e fundit personë, të urdani. Salamu alaikum. Aleykum, salamu al o porque não tem nada a ver com ela. Não tem nada a ver com ela. Não tem nada a ver com ela. Tu não és uma fonte de de fonte na minha família basta estar não se não já se conhece. E basta eu não sei onde é que acho que parece que não faz seja. É daqueles sítios é só um pouco conflito na verdade isto tudo. É só uma confusão mas vê-se pela minha senha është çelant atmosferë po po e qartë e qartë e qartë a po funen dash po po e qartë e qartë qart. inshallah me të gjithë yeah. po po e qartë yeah. alaj po blesh amin selam ve al selam allah anda duhet të them që nëse një musliman duhet të mësimë kur do të çtimë nuk duhet që për shembull ta keçë përdorim ë uh, vendin e punës ta fitojmë rrogën haram ponon don ta ta ta ponem më pak se si ç'i paguam mi larg asaj. Janonte nuk duhet të timi për shembull njerëz që ç'i përdurin, dalin për kafe, në vend punës e të punës që aty, rrinë bën mohabet në kompjuter lund, gjithë ato janë në rregull. Por kur dikush 10 minuta don për namaz, e ti s'mëfiton hallasit se, se ti në orën e punës po bën diçka që ka spaguar për të. S'bën me kësht. Ka një orë punës le janë koap sigra, në kohë punës aktume. Nuk prish, po nuk e dëmton punën. Namën do të më afaq. Namos duhet më afal. Nuk bëmen namazet. Ndaj mendoj se duhet këtë mirë të kthehet një mirëkuptim, të rregullohet kjo çështje në mesën e do të thot mes pundhënësit dhe punëmarësit. Tek e fundit, tek e fundit atko që, për shkakun e njëriu e ka lënë jashtë kus, e ka lënë jashtë orarit të punës. O po jashtë punës e ka lënë në orar të punës, po çfarë dua të them? Do njeriu ka njërë dalë më fal, jomon. Dhe atko e ka lënë jashtë punës, po është në orar të punës. Te punon sot une jumova ne or mungaj. Ne or sa bën 10 euro. Përshëmull është 1 or. Po them këtu kur thimë saftën 10 euro, po 10 euro. Në rregull, tek mi 10 euro për rrugë. 10 euro katë javë ka, 4 euro më aja për rrugën më pak. Sprish punën në domo gër hallall. Merr më vesh. Ne savje punëvoj ditë këtu. Ne më nevoj duaj dy palt që të, një lloj korrekcie dhe një lloj marrveshje mes vete që edhe punën dhënsi. T'ket kuptim. Në mirë kuptim, ndaj punë marrës duhet më u fal. Po edhe punë marrësi duhet të këtë kuptim, duhet të këtë mirë kuptim që mos më keqpërdor namazën për më, ik nga puna dhe më e dëmto, për shembull, punëdhënësin apo pronarin e firmës. Na duhet mi korrekt dhe duhet që ta ftojmë kafshatën e bukës halal. Mirpo, nuk duhet që nën në tjetër si kus e thash, të humbim ku me thashë thëme, me telefona, me kompjuterë, megjithë ato. Megjithë ato janë rregull e pastaj kur vjen namozi e valla ti pe keç përdor orën e punës se po bën diçka jashtë punës, çka në kohë të punës në orën e punës. Ja dhe kjo është e tepërt, nga sekonda te namozi nuk është gat, namozët gjeditës janë më të se janë shkurt më fal, pak më problematik mbetë gjumaja, po tek e vut mendoj sikur se se ka një lloj një lloj propozimi që e dhash, ko mund si u pozite tek mund hiet nga paga 5 euros/orë, 20 orë më pak rrogën, ham ne jap zoti breçan të tirën që kam et. Edhe se du pa njerëz, vetëm 1 orë malshanu që ditën e jomon, nuk më falë jomon. Edhe çat orë këti të paguamë tek e fundit bëhet zgjite. Po them kështu një një propozim, krosura është që të bëhet marrveshje. Moset e ndërtuan në mashtrime, ne ikën këç përdrime, në nënçmime, në, në dhun, jo kështu. Po marrveshje, dhe mendoj që kjo punë ka mundsi më u zgjidh sikurse kanë zgjidhur në plot firma, në plot vendet të punës, e kanë zgjidhur dhe po funksionon për, funksion për mrekull. Alhamdulillah, ka mundsi andaj, mendoj që Uh, një mesatare e këson natyrë që përmenat duke qenë të kujdesshëm dhe korrekt të dy palët nëse mund të sjellë në zgjedhje adekuate në këtë drejtim, qoftë në punë por edhe edhe në shkollë. Thotë uh, kam dëgju sa ajë që sfalet, vështjellë trupi i ti tij në var me xharpon, jo ja, nuk ka që i vështjellë me xharpon, por padyshim sa ajë që nuk falet. Dhe vdes pa u fal ka më drejtë kokërcnimë të mëdhat të Allahu xhelaula përta për, për dremtë të dhëmshëm edhe në varr për ed ditë në ngjykimit nëse nuk din më fal mëso ato vëlla më ka vërtet më fal kështë bojn shumë të madhe pashtirbe po këto dova po s'po di midare çatet vallai që të mësoosh njerë ka ka 70 ditë di vallai kam dëgju për një plak 70 ditë ka nis më fal e çish po din kur do njëri mëso ato mëso ato fillim pak e ke problem gabon ka pak po shkon të mësoj alham lamson Së ç'këçisim son. Nuk ka kusht të ke bundur në fillim mëso këto vota. Mëso surën Fatiha. Alhamdulillahirabbil alamin, errahmanirrahim, maliki yawmin. Falem. Po nuk bë ditë të jotin. Mëso mëvon të jotin. T'prih shpun. Falem me Fatiha. A dhe më shkon ruku? Më shku atun ruku, ruku krys pak po di. Së ish të dimë po. Falem, falem sa. Mësou mu fa nga sa. Nuk ka pa namaz. Andaj ndoshta, ndoshta ai që vdes pa namaz më pështil me gjarëpën e, e, e, e, e ka begatin krasime disa nështëa dënimet të tira të dhimshme që e presin këtë njerine në var Allahu Gjellewala në, në ruajt anë një pa dëshim se e prat dënimi dhimshme por një me, me gjarëpën por një afton që dënohet në var dënimi në var nukë dënimi thjesht e më stasën për dënimin që e prat në heret Allahu Gjellewala në, në ruajt edhe e, pythja e fundit që ishte përson të do një grua, fetari, jetën në një familie me gjeshtë kunet, dhe pa dëshimë se ajo është fetare, po ata nuk kjo ndërshë të fetar shumë se i kuptuvone, ka probleme, ka konflikte, edhe për veshë, edhe për punë tjera, si duhet mosilë. Nën tërë që ajo duhet me e, e respektu fejnë e saj fillimesht, mi kry obligime në dhe logje levale, por edhe mi kry obligime në dhe aty në familjare që i ka. Ajo duhet që të silhet mirë me ta, sot kam mundite shërbëjnë atë familje, të kujdeset për ta, sot kam mundësi, po nënëntjetë duhet të respektohen edhe unatë Allahu xhëlal xhëlalu. Njëse ata janë të pakënaqur, nuk doin kështu që, të a qërse që do të më bësë sabër. Te ke fundit kunat e kunatat e kështu me radh, këta te ke fund nuk kanë nevojë më upërzim në jetën bashkëtorë të dy çifteve. Kjo grua duhet të rregullo punën e saj me burrin e saj. Në qoftë burri sa e, e kupton, atë burri sa duhet më për krah. Fatkesisht, në shumë familje ndodhin probleme mes nuseve, vigjhenive, kunateve këtu rond për shkaqet e shumta ndodhin këto probleme, por mendoj se nga njëra, dëshpërsherë, shkaku kryesor është kush mos ë morja e çëndrimit dur të durr të burrës. Burri mundot me ikë problemeve, kishë s'po merr vesh, kishë s'po din çka po bëhet, nuk flet, ndersa e lën gruan në flakë çt mirë me këto probleme. Gruan nuk mund të si zgjidhet problemin. Ka s'u te huja familje. Mirë po Vlau i zirë, përrej me vlau, dhe të gru e jam, që është të veshët, gru e jam, që ka të sati del, kjo është e jamje. Qëka ma të e për, ju kene nevoj, ne regullojmë. Nuk kene nevoj me imponu, ato qëka është në këtërshëtë me finisaj. Dhe mënaj se me dialog, me mirë kuptim, dhe duke lua e luaj të buri rollet i si duhet, shumë problemin mundin me, me u regullojmë. Andaj po them, silët mirë, fletë mirë, nuk b Komo se dikur stalshoni fjalë, kesa nuk po an dëgjam. Dikur sot diçka kishte se keni mirë e kështu me radh tik krypunë të tua dhe adhurojë Zotin tënd. Kry obligimin e Allahu Xhelalu veala dhe obligimin e familjes. E kush kërkon prej teje që ti të lëshsh pa apo të jeksh dorë nga ndonjë obligim të Allahu Xhelalu veala, atë ai nuk dëgjohet ka drejtim. E as nuk respektohet, ngasë respekti maksimal dhe respekti primar i takon kriu O sujecis Allahut azzaajal e pas Allahu azzaajal ole ora pas pastaj respektojmë edhe prindërit edhe burrin edhe gruan edhe kunatin edhe virrin dhe koishin e çka ka qenë në rrad, keti respektojmë, hiç problem nuk e kem për kundrat që kemi knajsin, por në radhën e parë Allahu na sujec. Dhe respektin dashdo kujt vija si pasoi e respektit tonë ndaj Allahut azzaajal. Me çfarë kuptimi ka me respektu kunatin duke e inu Allahun azzaajal. Vallahi s'ka kuptim këtë kurrë ande Allahu Jellal wal Ala shtoj punë vezhution, nai ne obliguar. Në respekt të Allahu Jellalul, nuk ka mundsi asnjëherë me kriju probleme, me kriju mospahtime, me kriju konflikte. Nëse njerëzit e kuptojnë drejt kët, por fatkeqësi kur njerëzit e injorojnë obligimin Allahu Jellal wal Ala, edhe imponojnë metodë të caktuar të jetës, atëherë këtu mund të shfaqin konflikte, mospahtime të ndryshme, se one vërtet që shkom qef. Unë e ti jo që shpërkam qef, unë e jo ti që në gjys pa pëlqen, e jo ti që qo nkat sahatë këtu me radh, po s'po domo u jon kat sahtë, po domo këtu më u jon ti kat sahtë. Për shkakun vin konfliktet. Çon kur ka thon Zoti, bim kur ka thon Zoti, bëim çka ka thon Zoti, bëjm çka ka, ka thon Zoti, mas kalloj ti kim. Malet tash më ngunë nizat te thon mar rahatim se më ngunë 100 çeve familje gjithku për çaj vetit. Kjo është më e mira. Nga e Zot gjel laula. Sa për mua çaj çaj edhe për ty aftën. Sa për burrin edhe për grun. Sa për kunatin çaj çaj për krotën. Çka ka thon Zoti gjel laula. Allah gjellewala, s'ka zbrit Kur'an në fëvartamin, jo vëllahi, asë fëvartonin, ka zbrit Kur'anin për dëbin e njerëzë. Në që se respektojmë, më ndëgjojmë, gjithë kemi pas dëbin. Andaj të mirën vesh antartë e familës, vihera me nusën, burri me grumë, kunet me kunatat me nusën, kej që ka kabile, familë, fisë, mirën me mi veshën tënë, rejgun familë tënë është që ka thonë zotë. Qysh ka thënë Allahu Xhelali e bojëm. A ka thënë Allahu që ka thotë më qiu, çkaj kena më qiu. A ka thënë Allahu që s'u muesh ç'u të kena më vesh. A ka thënë Allahu Xhelallahu ora çkaç tik i barsh ndemi, çaçmi pas barsh ndemi. Un kom barsh kaç ndaj te, kaç kom barsh ndaj te. Çka ka për tek soi e këna me çefe me zell, por jo më ndinim me mosveti. Se nuk ka më mirë se më ngunjë. E nuk ka më mirë se çajë me kon, Allahu Xhelalu. Nëse Allah kur ka vob obligime, s'ka unë nëse vendosi rregull shtëpi, apo gjithmonë shikoj interesin tim. A më jone më çun çka saotë jam unë më bëkët, të gjithmonë kujdesi për interesin tim, kam mundsi me i dëmtu të tjerat. Po nuk shikojm as interesin tim, as tonas do ti. Shikojm a çfarë Allahu ka thënë. Dhe kjo është më emigra, më së rëhati vallaj. Sa familjen do të rëhatoheshin. Sa keç kuptim më spajtim më do të anulohesh, do të largohesh tërësisht. Nëse nëse do të mbretëronte në mesin tonë Fjala e Allahut Azza wa Jell dhe fjala e Muhamedit Sallallahu Alejhi dhe Selam. Ellë sallallahu më nduuar që të mbretërojnë familjet tona fjala e Allahut Azza wa Jell. Që Allahu t'i jet ai që dëgjohet. Çka ka thënë Zoti na bëjmë? Kjo është më e mira e mundshme. Dhel sallallahu Alejhi wa Alla që të largon nga familjet tona mospajtimet, keqkuptimet, të lashët problemet e ndërmjeshme, në sallatën e mënduar se çtë na largon urrëjtja mes vete, zili mes vete, xhelozin, ne kërkë Allahu dashurinë e rahmetin mes vete. Të duhemi e mos lakmojmë, por të gëzohemi kur dikush ka, e të mërzitemi kur dikush nuk ka. Të gëzohemi me gëzimet e, tjerve, e të tjerëve, të hidhërohemi, të mërzitemi me mërzitë e të tjerëve, të duhemi për hijet e Allahut Xhela Xhealu. Kjo është ajo që na e garanton rahmetin e Allahut edhe lumturinë në këtë botë. Me kaç shikojë ndruar personte po japon fund ka së dhe këtimi së një ardhë fundi, deri në -takimin, takimin e arshëm, Allahu Gjellewala ju shpërbleft, e në qëfë se kemi haruar në dënjë gjë përsonëtë, me lene Allahot e kompenzojmë në takimin e arshëm. Dhe në takimin e arshëm, Zotë Gjellewala ju ruajtë, o kujdes për juve, edhe u dhashtë të mirën dënjë e në ajretë. Salamu alaikum, wa rahmatullahi, wa barakatuh. Oh, oh, oh.